מאוסטריה, uh, ‫היום חשבתי לעשות משהו ‫שכבר לא עשינו מזמן, ‫וזה ללמוד משהו חדש. <עיון> אז, uh, ‫מה שאנחנו נלמד בעצם ‫זה משהו שנקרא... כ... חמשת הרכיבים, וזה המבנה של בעצם איך אנחנו תופסים דברים לפי הפסיכולוגיה הבודיסטית. כבר למדנו את זה בטח פעם, אבל זה רק הוותיקי בדיוק. זה בעצם נכלל בתוך משהו שנקרא אבידרמה. יש בבודהיזם הקלאסי, כאילו, יש מה שנקרא ה... נקרי פיטקה, שזה שלושת הסלים. כל החוכמה, כאילו, נמצאת בשלושה סלים. אז סל אחד זה הסוטרה. שזה בעצם הדברים שבודה אמר. השני זה אבידרמה, שזה בעצם איזושהי סיסטמטיזציה של כל הדברים שבודה אמר, אבל לא בצורת שיחות שלו, אלא בצורת חומר מסודר. והשלישי, שזה הכי פחות מעניין, זה מה שנקרא וינאיה, שזה בעצם הכללים... והמנהגים של, ה... של ההתנהגות, בעיקר של הנזירים. בדרמה זה כאילו הפסיכולוגיה היותר שיטתית, ודרמה, אתם יודעים מה זה, אתם זוכרים? זה שני דברים, זה יותר משני דברים, אבל ראשית כל זה שלושה דברים, בואו נגיד. אחד, זה בהינדואיזם הקלאסי וגם בבודהיזם, זה מה שמוטל על האדם לעשות, זה הדרמה שלו. זאת אומרת, אם נולדת בכת כזאתי וכזאתי, בסקט כזה וכזה, אז הדרמה שלך זה, לא יודע מה, זה א' פילין. יש כאלה שהדרמה שלהם זה להיות מורים, יש כאלה שהדרמה שלהם... כן, כן. זה דרמה אחד. הדרמה השני, והבודהיזם, זה, זה בעצם הבודיזם, זאת אומרת, הבודהיסטים לא אומרים שהם בודהיסטים, אלא הם followers of the dharma, or practicing the dharma. dharma זה בעצם כל התורה של הבודה. אז זה הדרמה השנייה. כשמישהו נהיה בודהיסט, אז הטקס הרשמי בעצם הוא אומר, taking refuge, זאת אומרת, מוצא מחסה. אז לוקחים מחסה בבודה, בדרמה ובסנגה. בבודה בתור המורה, בדרמה בתור התורה שלו, והסנגה זה ה... גם כל האנשים שהם בודהיסטים, וספציפית זו אותה קבוצה שאתה כאילו מתרגל איתה, אם זה המנזר שלך, אם זה החבר'ה שלך, אם זה, <קבוצה> אם זה הקבוצה הזאת, זאת <קבוצה> גם <קבוצה> כן. <קבוצה> והדארמה השלישית, שאנחנו בעצם פה מתעסקים איתה, זה uh, נגיד ככה, זה החלקיקים של המציאות, זאת אומרת, המציאות מורכבת מדרמות. אז גם אה, כל מצב נפשי זה דרמה, וגם כל דבר חומרי זה דרמה, ובקיצור, דרמה זה רב שימושי, ואבי דרמה, אבי זה משהו כמו אה, אה, איך זה נראה, או ממה זה עשוי. אז אבי דרמה זה כאילו ניתוח של מה שיש, משהו פחות או יותר זה. עכשיו, כל אחד מהחמישה האלה נקרא סקנדה, והחמשת הסקנדות זה אלה. ואם אתם זוכרים, אתם בטח זוכרים, באמת הראשונה, שה... הודא אמר שהחיים מלאים בסבל, הוא אמר להיוולד זה סבל, לאכלות זה סבל. להזדקן זה סבל, למות זה סבל, כשיש לנו משהו שאנחנו לא רוצים ויש לנו אותו אז זה סבל, אם אין לנו משהו שאנחנו רוצים אותו זה סבל, ובקיצור כל חמש תספקנטות הן סבל. אז זה כאילו המרכיבים הכי בסיסיים של, של המציאות. ויש שתי צירות להסתכל על זה, יש צורה אחת להסתכל על זה ככה ויש צורה אחרת שאומרת שזה חמישה שלבים בתהליך התפיסה שלנו, ותכף תראו איך זה, איך זה מסתדר ביחד. <coughs> אז כשאנחנו מתבוננים באופן אה, שקט על מה שקורה לנו, כשאנחנו שומעים משהו או כשאנחנו חושבים משהו, או שאנחנו רואים משהו, יש לנו איזושהי אה, אה, תחושה, או מחשבה, או ידיעה, או משהו כזה, שיש את הדבר ויש אותנו, ואנחנו שומעים את הדבר, או אנחנו רואים את הדבר. וזה כבר קורה בגלל ה... מה שנקרא Discremative Mind, זאת אומרת המודעות שהיא מבחינה או מפצלת. הדרך שאנחנו בעצם תופסים את העולם, על פירו. רוב. אנחנו אחר כך נראה שזה, שזה לא ממש מדויק, אבל זה חשוב שנבין שזה בעצם כאילו הקו שמנחה ובאיזשהו מקום על התפיסה הזאתי, באיזשהו מקום אנחנו צריכים, אה, לא אגיד להתגבר, אבל לעבור מעבר לה. אה, אנחנו נראה למה זה, זה לא מדויק או שזה לא נכון. אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים, אמרנו על חמישה דברים, ואנחנו נתחיל בפירוט שלהם מהם. מה הראשון זה מה שנקרא החומר או הצורה, זה בעצם החלק הפיזי כאילו, יש, אני מדבר על זה, אבל זה, אנחנו בטוחים שהעולם מורכב מכל מיני דברים והדברים האלה בנויים ממשהו, מחומר כאילו, אנחנו עוד לא אומרים בדיוק מה זה החומר הזה, אבל יש משהו. וכשאנחנו באים, והחלק הראשון בתפיסה זה המגע, כאילו, שלנו עם החומר. זאת אומרת, בכלל בבודהיזם יש, אתם זוכרים, יש שישה חושים בעצם, זה חמשת החושים והחוש שחושב, שזה גם נחשב לחוש, וכל אחד מאלה יש לו, כשישנה פעולה של תפיסה, אז יש מצד אחד משהו בנו שתופס, כאילו העין תופסת מראות, האוזן תופסת קולות, המוח תופס מחשבות, מצד שני יש כאילו את הדבר שנתפס, זה, אם זה מראה, אם זה צליל, אם זה מחשבה, והדבר השלישי זה התפיסה עצמה, כאילו, הפעולה של המגע בעצם בין החלק שחש ובין הדבר שמוחש, זאת התפיסה כאילו. אז יש כאילו 18, יש 6 כפול 3, 18 דברים כאלה. והם כולם בעצם נכנסים פה לנושא של ההבחנה הראשונית. אתה לחזור על ה כפול 3? שיש אתה יודע. שישה חושים. השלושה זה מצד אחד מה שתופס, זה מה שנקרא, נקרא eye consciousness, peer consciousness וכולי, מה שנתפס בפעולת התפיסה. שש כפול שלוש. לא, מה שנתפס, זה יכול להיות שולחן, זה יכול להיות שמילי. אה, הבנתי. לא, לא. אם זה חוש הראייה, זה יכול להיות שולחן, זה יכול להיות מיסטווית, זה מראה. מראה. שש אפשרויות של משהו שנתפס. הרואה, הנראה והראייה. בדיוק. אפשר לקפוס את זה כן. כן. עכשיו אנחנו צריכים להבין, שאם אני מאמין, יש בקבוק, וזה נובע גם שיש אני שתופס את הבקבוק. באמת? או לפחות יש משהו שנושא את העני שתופס את הבקבוק. בקיצור, בצורה הכי ראשונית, כל התנסות מורכבת משני דברים, או משלושה דברים, ממשהו פנימי, משהו חיצוני, והקשר ביניהם. עד כאן הכל ברור, פחות או יותר. עכשיו, כבר אני יכול להגיד לכם שבאמת זה לא נכון, וההבחנה בין התופס והנתפס היא הבחנה שנובעת מדואליות, מגישה דואלית, היא נובעת מהשפה שלנו, היא נובעת מהחינוך שלנו, אבל הבודהיזם טוען שיש בעצם רק תפיסה. אין חלק פנימי, חלק חיצוני, וקשר ביניהם. יש רק קשר ביניהם. ו, ואתם יודעים, יש, יש ספר של מרק אפשטיין, שהוא פסיכולוג, שהוא גם בודהיסט, מצ... והשם של בעצם זה דבר שבודה אמר הרבה פעמים, והוא גם כן לא מדויק, הוא אמר, there are thoughts There is no thinker. והצורה המדויקת להגיד את זה, זה שיש thinking. שזה בעצם מתמצת את הכול. עכשיו, אם אנחנו, באמת אין הפרדה הזאתי, ואם אה, תתבוננו באמת, תתבוננו בהתבוננות, אז לא תצליחו באמת לראות את שני החלקים האלה. זאת אומרת, תעשו עכשיו, לא באיזשהו מקום אה, מיוחד. תסתכלו על משהו ותראו שמה שקורה זה יש ראייה. האם אתם רואים מישהו שרואה את הדברים האלה? אתם יכולים לחשוב שהוא ישנו, בסדר, אבל אנחנו עכשיו... מדברים, שוב, צריך להבחין, אנחנו מדברים רק בחוש הראייה כאלה, או בחוש השמיעה, בחוש אחד בלבד. האם כשאתם, אני לא, לא צריך להגיד אתם, האם כשישנה פעולה של התבוננות, האם אתם יכולים באמת לראות שיש מתבונן ויש דבר שמתבוננים בו? או שכשאתם מסתכלים, עכשיו שוב, לא, אני מבקש רגע, לא להפעיל את החשיבה, אלא להפעיל רק את חוש הראייה. כשאנחנו באמת מתבוננים במשהו, זה שינה פעולה מסוימת של ראייה. מיד אחרי זה, יכול להיות שכבר כמעט באותו זמן, אנחנו כבר מכניסים פנימה בראש שלנו את הזה שאני רואה את זה. זה בעצם מתחיל מזה שאני אומר יש זה, אם יש זה אז יש אני, ואז מפה מתחילות בעצם כל הצרות. עכשיו, יש אנחנו ויש שוקולד. עוד מעט תראו שזאת איך שזה חד, בדיוק. עכשיו, בעצם כשיש משהו, נגיד השוקולד, שכולם מסתכלים עליו, והם כבר מדמיינים איך זה יהיה, ואת הטעם הזה, אנחנו, זה דווקא טוב, זה דבר טוב, כי אנחנו נוכל ללוות אותו לאורך כל הזה. אף אחד לא יתנגד להתנסות. להתנסות, כן, בדיוק. זה דרך אגב, לפעמים עוד יותר קל. אבל זה צריך כשכולם יהיה להם שוקולד בפה. לנסות לראות את הטעם. לראות? בלי, בלי השקר. לראות להרגיש. בחוש הטעם. פעם. ולהרגיש שיש פה משהו. אבל אם אני אומר, אני עכשיו טוען שוקולד, אנחנו מוסיפים משהו שאיננו במציאות. במציאות, אני אגיד לכם אם נכון. ראיתי שאתה לא מעוקר. הפחת דעת רצינית. תתרגזו רגע בטעם ותנסו לראות בלי לחשוב. האם זה לא נכון? שכשאנחנו רק בתא, זה מה שיש. אין מישהו שתואם את התא. אבל מרגישים את המרקם של הסיפולד בפי. יש משהו. כאילו משהו. מרגישים משהו. מעבר לטעם, הרגישים שמשהו מתפצח בפי, אני יודעת, זה נמיס. אז זה כבר חוש אחר. אוקיי. לא, מבחינת משהו אני אז תסתכלי על המשהו הזה, שאת חושבת שהוא משהו. יש קריסה. אם את חשה בחוש החיש... איך קוראים לזה? חוש ה... תחושה? <חושה> תחושה <חושה> תחושה? <חושה> אז את כרגע מרגישה משהו בתחום התחושה. עכשיו, אם ההתבוננות שלך היא מספיק מדויקת, אז תראי שאו שאת שמה לב לטעם, או שאת שמה לב לתחושה. ואת את יכולה לקפוץ מהר בין אחד לשני, אבל כשיש תחושה, אז יש תחושה, והתחושה... אין מישהו שנוסף, כאילו, שחש את התחושה. אין שום דבר בעצם בין, בין התחושה, בוא נגיד ככה כרגע, ובין המודעות שלך. אין עוד מישהו שהוא זה שחש את התחושה ומעביר אותה למודעות שלך. יש לך כרגע מודעות של תחושה, או שיש לך כרגע מודעות של טעם. והחלוקה הזאת, שאומרת שיש משהו ויש מישהו שחש, היא בעצם זאת שיוצרת לנו את האני. ואת הסבל. בעקבות זאת, את הסבל. מה? אלי עשה קיצור דרך, זה נכון. כי נגיד, אם עכשיו, אם עכשיו, ניסיתי להחזיק את המטרה, זה דבר אחד, ודבר שני, אם נגיד כעת כבר נגמר, פה יש, אבל פה אין, יש מתח, אני רוצה עוד, סבל. עכשיו, לא סבל uh, קטסטרופלי של uh, מישהו שזה, אבל יש מתח, אני לא פה, אני מראש שמה. אז זה הסבל שנובע מאכילת שוקולד. עכשיו שוב, אם נאכל שוקולד בלי לחשוב, לא יהיה סבל. אם אנחנו נאכל שוקולד ונחשוב, ואפילו אם נחשוב, אה, ah, כמה טוב לי, זה, זה מחזיק בתוכו את הזרע של הסבל הבא. עכשיו, מאיפה זה מתחיל בעצם כל הדבר הזה? זה מתחיל בחינוך בעצם. זאת הטענה. שלימדו אותנו בעצם, זה יכול להיות ש... שזו התחלה שלימדו אותנו שאנחנו אנחנו, כי קראו לנו בשם ואמרו לנו שאנחנו צריכים ככה וצריכים ככה וצריכים ככה, או מזה שאמרו לנו שיש דברים. הנה זה כדור. אם יש כדור ואני רואה את הכדור, ואני לא הכדור, וגם לא, לא אמרו לי שאני הראייה של הכדור, או שכרגע יש ראייה של כדור, כי זה בהחלט מסובך, אז יש כדור, ואם יש כדור, אז יש גם אני, כי אני הוא זה שרואה את הכדור. זה החלוקה הבסיסית ביותר, ושוב, אני חוזר בסוגריים, למרות שכבר אתם יודעים את זה בעל פה, אין ברירה וככה צריך לחנך ילדים. וזהו. ואין מה לעשות. וגם המובן... מהרדיסטים מפתחים את הילדים שלהם אחרת? לא. הם אולי עושים להם ספוילר, ככה, אומרים אבל, תדע, אין. אין אפשרות אחרת. ככה מחנכים. ככה מלמדים, ככה מגדלים ילדים. והחוכמה היא רק באיזשהו שלב מסוים לעבור מעבר לזה. אבל זה בדיוק כמו שאי אפשר לתקשר בלי מילים, למרות שאנחנו לומדים ואנחנו מבינים באיזשהו שלב שהמילים הן לא באמת מייצגות שום דבר אמיתי, ועדיין אנחנו משתמשים בהן. זה אותו דבר, זה חינוך, זה אין, אין, אין מה לעשות, אחרת אי אפשר, אי אפשר לתקשר, אחרת אי אפשר להתקיים, אחרת אי אפשר להיות בחברה, אחרת גם... אי אפשר כלום בעצם, אפשר הרבה, אחר כך. אתה יכול לעשות את הכל גם בלי זה. זה שאתה... אני טוענת למשל כשיש ילד שיש כאן בבודנית, ורק משחקם אולי מתרסמים שם ואולי כשיש כדור אז אומרים רק כדור, ולא אומרים לו הנה אתה רואה כדור, יכול להיות שבדרך, בדרך יש יותר הטמעה של המושגים האלה. יכול להיות, אבל, לא? זה, אבל, אבל, אבל זה ממש, זאת אומרת, זה לא כל כך חשוב, זה שלב שצריך לעבור אותו. עוד יותר מזה, זאת אומרת, למרות שהבודהיסטים לא מאמינים שיש אני, עדיין הם יכולים וצריכים לחנך את הילדים שלהם בשלב, בהתחלה שיש אני. כי אתה צריך אפילו לקום בבוקר וללכת להתפלל. אתה צריך, לא היקום ולא זה. כן, אתה, אתה, אתה אחראי על זה שאתה תלבש את הבגדים שלך כמו שצריך. אתה אחראי ללכת ועכשיו אתה צריך לטאטא את החצר. אתה. יש אחריות. אחר כך מסבירים לך שזה הכל היה... אבל אי אפשר, אי אפשר כנראה, אני לא יודע. למרות שחתולים מצליחים לגדל את הגורים שלהם, כאילו, בלי להכניס להם את המושג של ה"אני". אבל בני אדם שמשתמשים בשפה, הם חייבים לעבור את השלב הזה. כן, כולם אודיסטים, אז אולי הם לא צריכים את השלב הזה. אבל אבל אולי אולי בשפה יש משהו שהוא לא מדגיש את העני. יש דרך אחרת, זה שפה, ואני מניחה לדבר על זה. השפה, כן, השפה זה נכון, השפות הן כל מיני... השפה, כמו שבצרפתית, למשל, שאתה מדבר למישהו, אז אתה פונה לו בלשון קבוע. בגוף שני, יש משהו, זה רק מדפח לו את ההגו. אבל מה שכן יש, שזה לא קשור לילדים, נגיד אצל הטיבטים, שראינו יש אווירה יותר רגועה ופחות נגועית. במובן כללי, החברה. ואת זה הם סופגים, אבל אף אחד לא, זה קורה, לא, זה קורה, זה זה כן. קורה אולי יש משהו בשפה, או בהעברת המסרים בחיים, ש... בדרך שהם חיים אבל תביני, ש... עצם קיום השפה, והשימוש בשפה, והמחשבות, והשימוש במחשבות, הם גוררים, דואליות. ככה זה בנוי. וכמובן שהשפה הוסיפה המון לאנושות וכולי וכולי וכולי, אנחנו רק צריכים להבין מה המגבלות שלה ואיזה סבל היא יכולה לגרום. עכשיו שוב צריך להבין, גם כשאת מבינה, גם כשאת מצליחה לחוות את זה, זה לא, לא גורם לזה שאת לא תשתמשי בשפה. אבל תשתמשי בה בצורה מושכלת, ואת לא תגררי אחרי התעלולים של המחשבה, אבל עדיין את תשתמשי בשפה ועדיין תשתמשי במחשבה. ולכן גם אנחנו צריכים ללמד את הילדים את הכלי הזה. ככל שהילד יותר, אה, אה, יותר אה, חכם, יותר מפותח, יותר מתקדם, אפשר להגיד לו את זה יותר מוקדם. אבל הוא צריך לעבור את השלב הזה. אני מתאר לעצמי שמישהו, אני יודע מה, שהוא נגיד כמו עדאללה אמה, שהיו לו לא מורים מדרגה ראשונה, כנראה שבגיל מאוד מוקדם כבר התחילו להסביר לו שיש משהו מעבר לזה. מישהו יותר רגיל, אז... יותר מאוחר, אם יש לך מורה שהוא מבין, אז הוא יודע מתי הוא יכול להגיד לך את זה. להגיד את זה מוקדם מדי זה גם כן מבחינה מסוימת לא טוב. כי אתה, עוד לך בעצם את, ה... את הבסיס שממנו אתה יכול להתנתק ועדיין לחיות בשקט. כי אתה חייב להבין מה, מה המשחק, מי נגד מי. הספר הזה שאת מתרגמת, מספר על הילדות שלו, הוא גדל בעצם. בין... רבא שלו היה מורה מאוד מאוד מפורסם, היו בהם עליו את כל העולם. והוא לא דיברו איתו על זה בכלל, ומה שהוא למד בשלב הוא ממש כשהוא כבר היה נער. אבל כן, נתנו לו כל מיני טריקים, שכן יכולים לעזור, טריקים שלהם, כאילו, לחבק את הפחד, כל מיני דברים, כן, אבל אין אני רק ממש כשהוא כבר היה בלגיד. עכשיו, מבחינה מסוימת, זה שאנחנו יכולים לקרוא לדברים בשמות, זה נותן לנו כאילו את הכוח לשלוט בהם, או לנהל אותם, או להיות יותר חזקים מהם. כמו שהסיפור, כאילו, על אדם הראשון, שנתנו לו לקרוא לכל, ה, לכל הדברים בשם, או בכלל שאלוהים יצר את העולם, אז הוא קרא ליום, לא, לאור הוא קרא יום ולחושך הוא קרא לילה. בזה שהוא קרא לזה בשם, בזה הוא קיבל כאילו שליטה עליו, וזה בכלל, כל החשיבה המאגית מבוססת על זה, אבל אנחנו צריכים להבין ש... בשביל שנוכל בכלל להתייחס לדברים, קודם כל אנחנו צריכים לתת להם שמות. אחר כך אנחנו נראה שזה, גם שאנחנו לא שולטים עליהם, וגם שזה לא ממש נחוץ. עכשיו, אם אני אומר משהו כמו, נגיד, אני, אני רואה עץ. רואים שם בחושק? אני רואה עץ. אז יש פה, כמה טעויות? זאת אומרת, ראשית כול אין אני, ועץ זה קונספט. מה שאני כעת רואה, בואו נעשה דבר שכולם יכולים לראות, שולפן. הבקבוק הזה. שולפן יכול להיות ספסול. הבקבוק. <שולפן> כן, <שולפן> לא, לא. בסדר, <שולפן> <שולפן> <שולפן> אז נעשה, נעשה <שולפן> בקבוק, <שולפן> כאילו. <שולפן> אם אני אומר אני רואה בקבוק, כולכם מבינים על מה אני מדבר, ועדיין אני טועה. כי אני לא רואה בקבוק. אני, רוא... אני רואה את, נשים בסוגריים את העלית, אני רואה את זה, את הדבר הזה. עכשיו, זה בקבוק וזה בקבוק, אבל אני רואה עכשיו את זה, אני לא רואה בקבוק שהוא דבר אבסטרקטי, הוא שם עצם קיבוצי לכל הבקבוקים שבעולם, וכיוון שהוא שם אבסטרקטי לכל הבקבוקים שבעולם, אין בקבוק. אתם מבינים? יש תמיד, שפינוזה אמר, אלוהים נמצא בדברים הפרטיים. <laughs> ברגע <laughs> שאתה <laughs> חושב... דברים הקטנים. <פרטים> הקטנים. זה תרגום אחד, הוא כתב בלטינית, ויש כל מיני תרגומים, אבל הכוונה היא בפרטים, לא בפרטים הקטנים. אנחנו אומרים בפרטים הקטנים, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות לוח פגישות, שכל עשר דקות אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. לא, הוא לא אמר, הוא אמר, אלוהים נמצא בפרטים, שבעצם הכוונה היא בדברים הפרטיים. הוא נמצא בפרטים, הוא לא נמצא בכללים. זאת אומרת, כי כשאתה מצליח לראות שזה זה, והמילה בקבוק לא עומדת בינך ובין זה, שמה אלוהים. בראייה הישירה של הדבר, בלי השם עצם הכולל שאתה משתמש בו, ובאותו רגע הפכת אותו בעצם לדבר אחר שהוא לא זה. יותר מבקבוק? מה זאת אומרת, אני רואה בקבוק. כן, כן. עכשיו את רואה את זה. את רואה את זה. את אומרת בקבוק. רואה גסטית, רואה מים קר. לא, לא, לא, לא. כל המילים האלה זה לא משנה. צריך להשתמש בבקבוק, זה אותו דבר. אבל את רואה את זה. את יודעת מידע מוקדם שזה בקבוק. עכשיו, אבל את לא רואה בקבוק, את רואה את זה. את מבינה שאת המילה בקבוק את הוספת על זה? פה לא כתוב על זה בקבוק. את הוספת על זה את המילה בקבוק, וברגע שהוספת על זה את המילה בקבוק, את כבר לא רואה את זה. את רואה משהו אבסטרקטי שנקרא בקבוק. לפני שאני אומרת את המילה בקבוק, אני יכולה להתבונן כן? בזה בשביות כתבות? כן. כן? כל הסיפור לראות כל הסיפ... את הדברים... כל הדבר הוא לראות את הראייה. לראות, זה לראות את הדברים כפי שהם? כן, שם, מילים, כן, כפי שהם. בתוך הדברים אין מילים. אנחנו מסתכלים על, נגיד שוב פעם, מה זה נורא נגיד, זה לא נורא, זה בטוח, זה סובר אותי, זה נכניס זה שבקום... כן, זה מרחיק אותך, זה מרחיק אותך מה, מהבקבוק. זה מרחיק אותך מהמציאות. את הופכת להיות אה, אה, בעולם של מילים. ואז לא, מה אני לא רואה את הבקבוק. את הדבר עצמו. את הפרט הזה, שהוא הוא לא יודע שהוא בקבוק. את לא מתייחסת אליו כמו שצריך. מתייחסת אליו כאילו שהיה משהו גנרי, כאילו שהיה עוד בקבוק. אבל הוא לא עוד בקבוק, הוא זה. אם לדוגמה תתבונני טוב, אז תראי שלבקבוק הזה יש פקק ירוק ולאלה אין. אז הוא כבר שונה מהם. אבל אם את רואה אותו כבקבוק, אז זה לא משנה מה הצבע של הפקק שלו. מסתכלת עליו, את אומרת, יש לו תפקיד מסוים, או יש לו, צריך להיות פה מים, או זה, צריך לקחת אותו לטיול, וזה וזה וזה. את לא רואה אותו. רשנמורטי אומר, מספר את הסיפור שכבר סיפרתי, הילד הולך עם האמא בשדרה, והוא רואה משהו אפור כזה זז, נורא יפה, והוא מסתכל ומתקרב אליו, והאמא אומרת לו ציפור, בפעם הבאה שהוא בא, הוא כבר לא רואה משהו כזה. הוא רואה ציפור. הוא רואה את התווית ולא את הדבר. וזה מה שהיה לנו עד לצערי הרב, מתי שאנחנו עושים את הדברים האלה, זה כאילו שהלכנו למסעדה וניסינו לאכול את התפריט. במקום לאכול את האוכל. איך צריך לשמר את הראייה הראשונה לא צריך לשמר, כל פעם מחדש. זה כבר אמר פילוסופיה. לא, למה? כל פעם מחדש? אין אותו דבר. את כבר לא אותו דבר והוא לא אותו דבר. אולי זה ציפור אחרת. שבאה לפה, אין, אין, כל הנושא הזה שעכשיו צריך להבין שוב פעם, ברור שזה יותר יעיל להשתמש במילים מאשר להסתכל, ברור שזה הדרך היחידה לעשות קומוניקציה, אבל אנחנו צריכים להבין מה המחיר של זה. המחיר של זה, זה זה שאנחנו לא חיים במציאות, אלא אנחנו חיים בתוך עולם של מילים. וזהו, זה המחיר. את המחיר הזה אנחנו כמובן משלמים ומשלמים ברצון בגלל כל מיני דברים וזה בסדר. השאלה האם אנחנו יכולים גם לחיות בעולם האמיתי ולראות את הדברים כמו שהם. זה כמובן אומר לראות את הדברים כל פעם מחדש. ו... מודע. מודעות, כן, ברור, אבל... אנחנו עכשיו פה פורטים אותה לפרטים, כן? איך עושים את זה? עכשיו אנחנו צריכים לראות איך שאנחנו מעמיסים על הדברים את המטען שלנו. ושוב, בעצם ברגע שאנחנו מצליחים לראות את הפעולה של המסע, אז אנחנו יכולים להיפטר ממנה. לפני זה זה לא... אי אפשר, אני יכול לדבר כמה שאני רוצה, זה לא יעזור. אבל זה בדיוק התרגול. לראות איך שאני הופך את הדבר כשלעצמו לדבר שהוא בעצם מבחינה מסוימת כאילו חסר זהות. זאת אומרת, וכמובן, כבר אמרנו את זה, זה נכון גם לגבי בני אדם. זאת אומרת, אם אני יודע שזאת מירי, ואני מסתכל עליו, אני אומר, זאת מירי, אז היום אולי אני קצת מתבלבל, כי היה לה שיער ואין לה שיער, כאילו, ועכשיו השיער יותר קצר, אבל, אבל היא נשארה אותה מירי, כאילו, אבל זה לא נכון הרי, כי היא השתנתה ואני השתנתי, היא הייתה באוסטריה ואמרה כל מיני דברים, ואני הייתי בישראל ואמרתי כל מיני דברים, אבל אם אני מתייחס... אל השם, אל התווית מירי, אז שום דבר לא השתנה, אני כבר יודע איך היא מתנהגת, אני כבר יודע איך היא מגיבה, אני כבר יודע מה היא תעשה, אני יודע כבר הכל משעמם. עכשיו, שוב, זה ברור שגם דלאי למה, כשאומרים לו דלאי, אז הוא מסתובב, <laughs> כי עדיין הוא יודע שכולם מתייחסים אליו. <laughs> כן, <laughs> אבל... כשאנחנו מסתכלים על מישהו, ואנחנו אומרים כן, זה, זה וזה, זה מצוין לכל מיני דברים, אבל זה מונע מאיתנו בעצם להיות איתו בקשר אמיתי. זה תוספת על המציאות. ומסטיגמה על מישהו, או מחשבה על מישהו, אם לא הייתם חושבת ככה, כל יום הייתי נותנת לו אופציה מחדש ולעצמי. נכון. מה אתה אומר לכולם עכשיו, בסוף הפרסטיגמי? זה עוד אחד, זה עוד שכבה. נכנסים הביתה כבר לא אומרים שלום נכון, זה עוד שכבה. והם לא יודעים בדיוק איפה המציאות ואיפה ה... בסדר, אז אני עוד מדבר על אנשים שרואים עצים אמיתיים, זאת אומרת, לא רק על המסך. אבל... נכון לדבר על הכללות של קבוצות. בטח, כן, אבל... כן, אבל את זה כולנו יודעים וכולנו מסכימים, שלא צריך לעשות הכללות וסטריאוטיפים, וזה לא טוב וזה לא נאה ולא יפה, אבל... נכון, נכון, אבל תגידי לאנשים, אין ערבים? יגידו לך, מה זה... הם ערבים. אז אם, אם, אם את... את השלב הזה, אני חושב, זאת אומרת שכולנו ברמה מסוימת מקבלים, נכון? בואו נגיד שצריך להתייחס לבן אדם בתור בן אדם, ולא לזהות שלו, ולא לשייכות שלו וכו'. בסדר, נגיד שכולנו מקבלים, לפחות באופן תיאורטי, רוצים להתייחס לכל בן אדם כמו לבן אדם, אבל זה בעצם בדיוק אותו סיפור. כי אני לא יכול להכחיש כאילו שברמה מסוימת יש ערבים. <laughs> אבל כשאני רואה את מוסטפא, רצוי שנתייחס אליו בתור בן אדם שערבי זה רק אחד הכינויים, אחד התוויות ששמים עליו ולא בהכרח החשובה, החשובה ביותר. אז אם אנחנו פחות או יותר מסכימים לזה, אז מה שאני אומר זה בסך הכל עוד שלב בדיוק באותו כיוון. כי הבן אדם שעומד מולי הוא לא באמת אותו בן אדם שהיה אתמול. הוא לא. אבל אני מתייחס אליו כאילו שהוא היה, כאילו שהוא אותו בן אדם. ואז זה אומר בעצם שאני הופך אותו בעצם, בעצם אני לא מתייחס אליו, אלא אני מתייחס לאימג' שיש לי עליו. ואז, שוב, מה אני מפשיד כאילו? אני מפשיד את הרעננות, זאת אומרת, אני מפשיד גם את, ה, את ה, מה שנקרא באנגלית קומוניאנס, זאת אומרת, את הממש המגע איתו. זה מה שבובר דיבר על זה, שיש יחס של אני והלז, ויש יחס של אני ואתה. אני נמצא ביחס של אני ואתה, והוא דווקא נתן דוגמה של עץ, כאילו לא של בן אדם, אחר כך הוא דיבר גם על אנשים כמובן, אבל אם אני נמצא במצב שאני רואה את העץ כמו שהוא, בלי לקרוא לו עץ, אז היחס בינינו הוא יחס לגמרי אחר מאשר כשאני קורא לו בשם, וזה דבר שזה לא פשוט כמובן. אתה מחזק את מה שגולדה אמר בעצם. שאלו אותה מה דעתה על הבעיה הפלסטינית. היא אמרה אין בעיה הפלסטינית. יש פלסטינים. עם בעיות, כן. היא לא הייתה בגלל זה. עכשיו, כמובן, הדבר הראשון שקורה לנו בתפיסה, ואתם זוכרים, אנחנו במהלך תהליך התפיסה, זה בעצם הצורה, או הצליל, החלק הפיזי, כאילו, שאנחנו חושבים שנמצא בחוץ ועומד מולנו. עכשיו, אם, אם זה לא ככה, אז איך, איך, מה כן באמת קורה? אז עכשיו אני אגיד לכם משהו ש... זה כבר הסוף, אבל רק תדעו, כאילו תזכרו את זה, בעצם אין פה מישהו שתופס דברים, אלא יש פה מודעות, והדברים גם הם מודעות, ויש פה בעצם מודעות שמסתכלת על עצמה, אבל זה אני רק רק מספר, אומר כאילו, יש פה בעצם משהו שהטיבטים קוראים לו חלל אינטליגנטי. <laughs> יש פה חלל שיש לו אינטליגנציה. יש פה חלל שיש לו יכולת של ידיעה. לחלל. והוא בעצם יודע את עצמו בכל מיני צורות. קבלי. זה, זה לגמרי קבלי, זאת אומרת. שהקבלה היא בודהיסטית, או שהבודהיסטים הם קבלים, זה לא משנה, אבל זה ממש, זה ממש אותו דבר, וגם יעקב בום, שהוא היה מיסטיקן נוצרי ידוע, אמר, אני בסך הכל אלוהים שמסתכל על עצמו. אז כולם, כולם אומרים אותו דבר. יכול להיות שהייתה עכשיו, מה קורה לנו בעצם באופן כללי? אם אנחנו נמצאים במצב של חוסר ביטחון, של תחושה פנימית של, חרדה או התגוננות או מחשבה שיש משהו, מישהו נגדנו, אז אנחנו מנסים ליצור לעצמנו איזושהי רשת ביטחון. והחמשת הסקנדות שאני הולך לדבר עליהן, שעכשיו רק דיברנו על הראשונה, אבל היא דוגמה של כולם, זה אבנים ברשת הביטחון שלנו. זאת אומרת, אם אני... אתם זוכרים את קוני למל שאמר, אומרים שאני אינני אני, לכן אני נבהל, כי אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל? זה בדיוק הבעיה. אם אין אני, אז מה אני? והאני, יש לו טקטיקות מאוד מאוד מתוחכמות בשביל לשמור על עצמו. ואנחנו תכף נראה את הטקטיקות אחת-אחת, שהן כולן באיזושהי שרשרת, והן... מסתדרות מצוין. עכשיו, ממה אנחנו פוחדים בעצם? ראשית כל, למה אנחנו פוחדים? זה בין היתר בגלל שאנחנו היינו פעם קטנים. היינו קטנים וחסרי ישע בעצם. תינוק אנושי נולד, גדל, הוא לגמרי חסר ישע, מה זה, הוא צריך... שיניקו אותו, הוא צריך שיאכלו אותו, יכילו אותו, צריך שיחליפו לו, צריך שינחמו אותו, צריך הכל הכל הכל, הוא פשוט, זה אפילו לא חתול שאחרי יומיים מתחיל לרוץ, הוא לא רץ, הוא לא יכול לעשות כלום, וזה משאיר אותנו במצב שאנחנו תלויים בחסדי אחרים, אנחנו צריכים להתחיל לבנות כל מיני דרכים להתגונן, להסתדר, ל ל ל ל ל לעבור בין, <גל> בין הטיפות, וזה טבעי לגמרי, ואין, אין, אין, זאת אומרת, אנחנו לא עשינו שום דבר רע, ואנחנו גם לא רעים, אומרת, ככה זה. והשאלה היא רק מתי אנחנו מפסיקים לפחוד, זאת אומרת, אם אנחנו מוכנים בכלל להפסיק לפחוד, כי בגלל שאנחנו פוחדים, אנחנו בונים את כל המבנים המגינים האלה. וכל זמן שלא... נבין שהמבנים האלה, יש להם איזשהו תאריך של פג תוקף, זאת אומרת שהם גורמים לנו בעצם יותר צרות מאשר הם נותנים לנו תועלת, אבל אנחנו ממשיכים להחזיק אותם. כל מה שנחזיק אותם, נרגיש חסרי ביטחון, כי זה הטריק של הדברים האלה, להשאיר אותנו תלויים בתוכם בעצם. כי אם לא תרגיש חוסר ביטחון, אז אתה לא צריך את כל הדברים האלה. עכשיו, כאילו, אז איך אני מרגיש, כאילו, בטוח, אם יש מסביב מבצע ככה טוב, לא שאני הולך לי לכאן ולשם ונוסע ו, והולך, רק אם, עכשיו, כמובן, כיוון שאנחנו... יצורים שזזים, אז בסדר, אנחנו הולכים עם המבצר איתנו, כאילו, כמו, כמו חילזון, זאת אומרת, לכל מקום עם הבית, אז אנחנו הולכים עם הבית הזה. אז אנחנו כאילו חופשיים, אבל בעצם את הדבר הזה אנחנו סוחבים איתנו. וזה אומר שגם אנחנו לא נמצאים במציאות, וגם אנחנו יוצרים חומות בינינו ובין אחרים, וזהו, ואפשר אחרת. וברגע, כמובן, ברגע שאני הפכתי את עצמי למשהו כאילו מוצק, אז גם כל הדברים האחרים הם מוצקים. איך שאני רואה את עצמי, ככה אני רואה גם את הדברים האחרים. אם אני אצליח לראות את עצמי בעצם בתור מודעות, אז יש סיכוי שאני אצליח לראות גם את הדברים האחרים בתור מודעות. חשוב להבין שאנחנו לא משהו שבתוכו יש מודעות, אלא ההפך, אנחנו מודעות שבתוכה יש משהו. זה כמו שאתה נוסע במטוס, ואתה חושב שאתה בתוך המטוס, אבל באמת אתה בכלל החלל שהמטוס נוסע בתוכו. אז יש פה איזושהי קפיצה כאילו מחשבתית, אבל מה שמפריע לנו לעשות את הקפיצה המחשבתית הזאת זה בעצם הצורך שלנו בביטחון. כי אם אני לא יזדהה עם הגוף שלי, אז אני יכול להתחיל לחשוב שאף אחד לא ישמור עליי. אני חייב בשביל לשמור, אבל זה לא נכון. אתה יכול לשמור על הגוף שלך בלי להרגיש איתו הזדהות, או יותר נכון, בלי להרגיש שהוא הדבר היחידי שכאילו שייך לך. אז אנחנו גם... איך אנחנו גם מגדילים את עצמנו בעצם, איך? זה שאנחנו אוספים כל מיני דברים. אז יש לי אוטו, אז האוטו הוא שלי, נכון? אבל הוא גם חלק ממני. זאת אומרת, אם מישהו יעשה משהו לאוטו, אז הוא כאילו עשה משהו לי. יש לי, נגיד, בואו נקפוץ ישר למשהו שאנחנו אולי מוכנים להסכים עליו. <laughs> יש לי מדינה. אם מישהו יעשה משהו למדינה שלי, אז זה כאילו הוא עשה לי. קיצור, אנחנו כל הזמן הולכים, ובגלל זה בעצם אנחנו כל הזמן רוצים לצבור. רכוש, דברים, דעות, חברים, תומכים, לייקים. <laughs> פולוירס באינסטגרם, הכל, הכל, הכל, בשביל, בשביל שאנחנו נרגיש שאנחנו, אנחנו, ועוד חוץ מזה יש עוד איזה שכבה מסביב, שהיא גם כן אנחנו, אולי טיפה פחות, אבל היא גם כן בעצם באיזשהו, באיזושהי רמה, אנחנו. מאוד מובן לי, אבל כשמתייחסת מכה מהשולחן, כן. אז אני אף <laughs> שאין לי אצבע שקיבלה מכה ושזה וש... לא נתנה לי מכה הרגל של השולחן, אז אז בואי נתחיל מההתחלה. זה... דווקא בהתחלה אני רוצה לעשות קצת צחוק, ואת יודעת שהרגל של השולחן לא עשתה לך שום דבר. לא, לא משנה, לא, אני מתכוונת לא, לא, לא, זה חשוב. ההיתקלות קו... בין הדבר הזה לדבר הזה עשה לי כהן. זה כהן. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא כואט, יש פה משהו שנתקלתי בו ובגלל זה כואט. אז עכשיו בואי אני לך תרגיל קטן ופשוט. תעצמי רגע את העיניים, כולם לעצום את העיניים, זה לא רק תרגיל אתי, ותגיעי עם האצבע הזאת ביד, ככה. טיפה חזק, לא נורא חזק, אבל... ותסתכלי רגע לנקודה הזאת. יש שמה תחושה אחת או שתיים? אני שואל, יש שם תחושה אחת או שתי תחושות? אבל יש משהו שנוגע במשהו, נכון? כואב, אני בסדר, תעשי כואב, לא נורא. יש כאב. כן. זה לא שיש אצבע, עכשיו, אם את תסתכלי, תראי, יש אצבע שלוחצת על ה... נכון? אבל זה לא נכון. זה נשמע רגישה כואב. בדיוק. עכשיו, כשאת נתקלת בשולחן, הייתה היתקלות. אחרי ההיתקלות, בזמן ההיתקלות, לא משנה. אבל לא, באותו רגע בעצם לא היו שני דברים. את אחרי זה בראש פירקת את זה לשניים. בדיוק כמו זה. לא, כי כמו שאת איתה את האצבע, אבל שם אני אגיד כאן. תעזבי את האצבע, נו. זה לא כואב, אז יש כאב. אז ראשית כל, רגע, רגע. אז בואי נפריד, אני מנסה להבין. השולחן ואת זה עבר. זה עבר. אז תעזבי. עכשיו יש משהו שכואב? אם יש משהו שכואב, אז יש משהו שכואב. לא, אין משהו שכואב, יש כאב. איפה, בשביל מה להוסיף את המשהו הזה? תעשי פה ותראי יש משהו שכואב או שיש כאב? איפה המשהו הזה? רק המשהו הזה מיותר. יש כאב במקורות חברית. כן, פה פה. בסדר, אפילו נגיד בסדר, אוקיי. אז יש כאב, במקום ספציפי. אבל אין מישהו שכואב לו ואין מישהו שמכאיב. כן, זה לא לא מה שחשוב. לא, לא לגבי אני, לגבי, אתה דיברת לגבי הקיום הפיזי. אנחנו מתקשים על הקיום של הגוף, של הדברים, של הדברים. זה יותר קשה להבין את זה כשיש, כשאני מרימה משהו כבד, אז אני ברור לי שככה <laughs> פה משהו כבד. או כשאני כואב לי איזה משהו בגוף, אז יותר קשה לתפוס שהדבר הפיזי הזה הוא גמול. אלף, אז א', אז א', אז תתרגלי את זה על דברים שלא כל כך כואבים, בסדר? <laughs> תתרגלי, <laughs> תרגלי, <laughs> תרגלי, תתרגלי את זה על זה, אז את תביני, וכשתביני את גם תראי שזה נכון בדברים שהם יותר קשים. אבל כמובן, אם אה, אה, נורא כואב, מתעוררים כל מיני, לא משנה אם זה אינסטינקטים או שזה דברים שלמדנו, שזה לא בסדר וזה וזה וזה, ואת לא יכולה להתייחס לדבר כשלעצמו, אלא את מתחילה להתייחס למה זה אומר עליי, למה דפקתי את הרגל בכיסא, או למה יש לי, לא יודע מה, למה אני כל כך רגישה לכאב, או, או, או, או לא יודע מה. זה לא הדבר עצמו, זה מה שאני אומר, הדבר עצמו ישנו, אבל את מנסה להוכיח שיש דברים דרך הכאב, כאילו, נכון? לא בדיוק, אני אומרת שברגעים האלה אין דרך לחשוב על זה לא כמשהו שקיים. נכון, אז תראי, עדאללה אמה עד בעצמו נתן דוגמה, והוא אמר, אם אתה הולך לסופרמרקט ולוקח אה, אה, שמפו, ושם אותו בתוך התיק שלך, ומגיע אליך איש ביטחון ואומר, תעצור גנב. באותו רגע אתה קיים לגמרי, יש אני. <laughs> <laughs> <laughs> יש <laughs> אני. <laughs> זה מקום שאנחנו כנראה עדיין, אבל, אבל שוב, אבל כמובן, אם אתה מבין את הדבר באופן עמוק, אז הוא לא פועל עליך כמו שהוא פועל עליך בצורה אחרת. אז מה שאת אמרת, יש דוגמה קלאסית בפילוסופיה המאוד ידועה, שג'ורג' ברקלי, שהיה פילוסוף גדול, ואמר ש... אחת האימרות הידועות שלו זה שאם עץ נופל ביער ואין אף אחד שם אז הוא לא, מקיא, הוא לא, הוא לא עושה רעש. והוא בכלל אמר ש... לא שאין דברים, אלא, mm. אלא הכל זה רק אה, אה, בעצם אידאות או משהו כזה. אז היה אנגלי מאוד מפורסם שקראו לו בן ג'ונסון, שהיה... דורנליסט כזה וזה, והוא הלך ואמר, הנה, עכשיו אני אבעט באבן ברגל חשופה, ונראה את ברקלי אומר לי שאין אבן. אז, אז ברקלי אמר לו, כן, אין אבן, יש תחושה. <laughs> אבל זה בדיוק הדוגמה הזאת. אבל שוב, אם, אם, שאלה אם את מוכנה להסתכל על זה מהכיוון הזה. ואם את מוכנה להסתכל על זה בכיוון הזה, אז את תראי שהדברים הם אחרת. אני אשאל את שאלה בעניין כן. כאילו, אנחנו מגיעים לפה מהקטע הזה של הפחד, כן. כאילו, בשיטה שלי, היום, קורה משהו, אז אני, יש לי שמונת אלפים סיבות לבחור, ואתה אומר, בואי תצטמצמי את זה רק אחד. כן, תסתכלי מה קורה, זה. כן, כן, אנחנו, כן? תסתכלי באמת מה הדבר עצמו ומה התוספות שאנחנו שמים עליו. ושוב, אם יש מה לעשות, אז תעשי, אז אין מה לפחות, ואם אין מה לעשות, אז אל תעשי, וגם כן אין מה לעשות. אבל זה כל הכוונה, לראות באמת את הדבר כשלעצמו. ולא את כל המעטפת שאנחנו שמים לדברים. <אז> טוב, אז זה הדבר הראשון, שמה שחשוב לצורך ההמשך זה זה שכל תפיסה <אז> <אז> <אז> מתחילה בחלק הכאילו פיזי של התחושה, זאת אומרת, זה, אני רואה משהו, אני שומע משהו, אני מרגיש משהו, אני חושב משהו, ואז בא מה שנקרא הערכה. בסנסקריט קוראים לזה ודנה, ובאנגלית קוראים לזה פילינג טון. זאת אומרת, זה... תחושה, אבל זו תחושה מאוד מאוד אה, אה, ספציפית ומינימליסטית, שאומרת כן או לא או אולי. <laughs> זה <coughs> כבר לא דבר פיזי ממש, זה לא התחושה עצמה, אלא זו התגובה הראשונית שלנו עליה. והיא מתחלקת, או שזה, בשביל, או שזה טוב לי, או שזה רע לי. וזה עוד לפני המחשבה. אוקיי, okay. כן. אפשר לקרוא לזה רגש, אבל זה רגש מאוד מאוד, אה, אה, אני אומר שוב, הוא מאוד מאוד מוגבל. זה לא צער וזה לא אה, אה, אה, שמחה, זה פלוס, מינוס או ניטרלי. הנהלת חזקונות. Sure. ממש. לתייג את זה באיזשהו מדור. אבל מאוד מאוד ספציפי, זה עוד לא לתייג את זה, לתייג זה אחר כך. לא, לא, זה כנראה כמו מיון שזה הולך, אה, כן, ספחים, כן, זה כן, זה, כן, זה, זה, כן, מנגלה, <laughs> כן. ימינה שמאלה, <laughs> <חפת laughs> <תפסיק בגולד. laughs> אין ישר. <laughs> אין ישר, אבל אצלם, אה, אה, יש ישר. עכשיו, אם אתם זוכרים אה, אה, את אה, רבי דוד, ו... הסיפור של הרמב״ם והסיפור של אה, עץ הדעת, אז מאיזה עץ אסור היה לאכול? מעץ הדעת טוב ורע. פה אנחנו מגיעים לטוב ורע. זאת אומרת, כשאנחנו נתקלים במשהו, ושוב, יש דברים שאנחנו לא אה, אה, מפתחים כלפיהם אה, שום אה, שיפוט, אבל זה רוב, על פי רוב דברים שלא כל כך... לא מעניינים אותנו, וכנראה שגם לא נמשיך כאילו עם התהליך. אבל אם אנחנו רואים משהו באופן די אינסטינקטיבי, אנחנו חשים אם זה טוב לנו או שזה רע לנו. אם זה טוב ליהודים או, או רע ליהודים. אם אנחנו בעד זה או נגד זה. אם אנחנו רוצים עוד מזה או שאנחנו רוצים פחות מזה. זה התחושה הראשונה שנקראת feeling tone. זאת אומרת, ה זאת אומרת, זה לא feeling ככה. משהו עמוק עם, עם, עם כל מיני אה, אה, אה, זנבות ועומק וזה לא, זה סתם, זה מין דבר מאוד מאוד, מאוד אה, אה, בסיסי. וזה מאוד מאוד מיידי. זה גם די חמקמק, כי אחר כך נראה שהוא הופך לדברים יותר מסובכים. אבל... למה לעשות את ההפרדה הזאת? כי... אם אנחנו עושים אותה, את יודעת מה? אני אסביר ככה, מבחינה מעשית, כאילו, יש חמישה שלבים בשרשרת הזאת. שאמרנו, הראשון זה ממש המגע, והשני זה זה, יש אחרי זה עוד שלבים, והטענה היא שככל שאתה יותר מודע, אתה יכול ללכת יותר אחורה בשרשרת הזאת. עכשיו, אם אני רואה משהו, ואני רואה ואני מצליח לראות שאני בעדו או נגדו, במקודה הזאת אני יכול להפסיק. ואז אני לא אמשיך עם השרשרת. אז בגלל זה החלוקה הזאת היא חלוקה מאוד עדינה, ואין שום ספק, רוב המקרים אנחנו מגיעים לסוף התהליך, בלי להרגיש בכלל שעשינו תהליך. אנחנו חושבים שזה היה ביחד, אבל זה לא היה ביחד. אחד המקומות, אגב, שהכי אה, אה, נוח לראות את זה, זה באמת בנוס, בזמן מדיטציה. ואנחנו נדבר אחרי זה, איך, איך, איך באמת אה, מתרגלים את זה. אבל בגלל זה זה חשוב. אה, הם אומרים גם כאילו שזה כמו, אה, שאתה לוקח מקל, זאת אומרת שיש בקצה שלו גחל, כאילו, ואתה עושה ככה, ואתה רואה עיגול, ובאמת זה אוסף של מקומות שהוא היה, אבל אנחנו לא רואים אותם. ולכן אנחנו לומדים את זה, ולכן אנחנו גם מתרגלים את זה, וככל שאנחנו מתרגלים את זה יותר, אנחנו יותר מודעים למה שקורה. עכשיו אתם זוכרים כמובן את שלושת הרעלים, נכון? שלושת ה-3 פויזנס, שזה תשוקה, דחייה ובלבול. אז זה בדיוק שלושת אלה, זה ממש אקוויוולנטי. תשוקה, אני נותן לזה פלוס, דחייה, אני נותן לזה מינוס, ובלבול, אני נותן לזה אפס, כאילו. ופה כבר, התחושה עצמה, כאילו, המגע, כאילו, עם הראייה, השמיעה וכו', פה, שם עדיין אין שום מעורבות בעצם שלנו, כאילו, אין מעורבות אה, רגשית, אין מעורבות אנרגטית, אין, אין, אין, אין, אין, אין עוד שיפוטיות. פה כבר יש, פה זה התחלה, זו הנקודה הראשונה, שפה אנחנו, אה, אה, כאילו נגיד זה מתחיל להידרדר. עכשיו, תנסו עכשיו פה למשל, להסתכל על כל מיני דברים, ניתן לכם, <אח> תסתכלו על השוקולד. עכשיו שוב, חשוב, זה לא השוקולד. כי אם אני עכשיו למשל נמצא בדיאטה מאוד מאוד חריפה, אני יכול להסתכל על השוקולד וזה יכול לעשות לי לא טוב. זאת אומרת, אני יכול להגיד לא, <laughs> זה דבר לא טוב. אם לעומת זאת אני עכשיו במצב שרק מחר אני מתחיל את הדיאטה, אז אני יכול להסתכל על השוקולד ולהגיד, אה, זה טוב. אז צריך להבין שזה לא בדבר, אלא אצלנו. טבעוני שלא אוכל חלק. כן, כן, אז חבל שזה לא שוקולד מריר, זה עושה לי סבל, זה לא שוקולד מריר, זה לא שוקולד שמותר לי. אם אני טבעוני אמיתי שבכלל לא אוכל שוקולד, אני יודע, אם יש כזה דבר. מה? למה? כי זה, אה, לא, לא, אחד שאוכל רק קרו פוד. לא מועבד. אז הוא לא... אז הוא לא, אז הוא לא יוכל. אז תנסו להסתכל על כל מיני דברים. או הנה פה למשל, נגיד, פה זה יותר טוב אפילו. או איזה פתלי שיגריות. הנה, אתם רואים? אז, לא, לא, לא, אז תנסו להסתכל על כל מיני דברים ככה בסביבה, ולראות אם זה עושה לכם איזשהו פיליג טון, זאת אומרת, יכול להיות שזה גם... חד כנגד בלבול? כן, כן. או שתעצמו את העיניים ותעשו... מה? כן. כן, כן. בלבול... לא, בלבול זה הפויזון, כאילו, אבל שמקביל לזה. בלבול זה יכול להיות או אדישות. או מעבר מהיר בין כן ולא, כאילו, יכול להיות לך שאת כל הזמן קופצת בין כן ולא. בסדר, אבל בואו נעזוב את זה רגע, כי זה לא מה שחשוב פה, כרגע, כרגע יותר חשוב הכן והלא, כאילו, שזה רוב המקרים. אם אתה פה את הפסקודיה? מה? אם את הפסקודיה שוקולד? כן, בסדר, רגע, רגע, רגע. מה לא, לא, לא, זה מחשבה. יש לך מחשבה, ומה זה עושה לך? זה עושה לך לך רע. זה הכל. הדבר הוא דבר, והמחשבה היא מחשבה, וזה שני דברים שונים. שני דברים שונים, כאילו. זה... זה כבר תוצאה, זה כבר בדיוק הסוף של הדבר. אולי קשור לשמיים ניצחן, אתה צודק. אבל שוב, חשוב זה להבחין בסימן, אם יש פלוס או מינוס או שאין כלום, זה גם יכול להיות, אבל אז רוב הסוכים שלנו פשוט נעבור לדבר אחר, ולא נעשה עם זה שום דבר. אז אז צריך להבין אבל פה, מה שאמרתי קודם ולראות את זה גם, שעברנו את השלב שאני רואה את הדבר עצמו, והגענו לשלב שאני רואה את הוורסיה שלי לדבר הזה. זאת אומרת, זה כבר משהו שאני מעניק לדבר הזה. וכמו שאמרתי קודם, כמו שראינו, לאותו דבר, אחד יעניק מטען חיובי, השני יעניק מטען שלילי, וגם אנחנו, בזמנים מסוימים, לאותו דבר יכולים להעניק מטען חיובי ולהעניק מטען שלילי. זאת אומרת, חשוב להבין שזה לא בדבר. כי הדבר עצמו הוא דבר, הוא דבר כן, אפילו לא דבר. דבר. <laughs> אז זה הדבר השני, זה הפיליגטון. אז אתם זוכרים, יש את התחושה, את התפיסה עצמה, ויש את הפיליגטון. ועכשיו, יש משהו, עכשיו אנחנו כבר מגיעים לחלק, לחלק שהוא קוגניטיבי בעצם, וזה הנושא של הקטגוריזציה, זאת אומרת של ההמשגה. שאנחנו מחלקים את הדברים ונותנים להם שמות. עכשיו שוב, שימו לב, בעצם כשאתם מסתכלים על השולחן, אני אשתמש במילה לא מדויקת, אבל יש עליו המון דברים. אבל בעצם אין עליו בכלל דברים. בעצם מה שיש לנו בראש באמת זה תמונה נגיד, אם אתם יכולים להגיד, היא מורכבת מכל מיני פיקסלים, או היא מורכבת מכל מיני כתמי צבע. עכשיו אנחנו מחלקים אותה. אומרים, זה בקבוק, זה בקבוק, זה בקבוק, זה כוס, זה כוס, זה כוס, זה כוס, זה כוס, זה זה, זה מהפרה, זה שולחן. אתם מבינים שאנחנו עושים את החלוקה? אתם רואים שאנחנו עושים את החלוקה? אוקיי, okay. אז יש את החלוקה, כאילו, והחלוקה בעצם מתבצעת על ידי זה שאנחנו נותנים שמות לכל מיני, לכל מיני דברים. והמשל הכי ידוע בפילוסופיה ההודית זה המשל של הנחש, שאתה הולך לעת ארבעיים על השביל, ופתאום אתה רואה נחש, ואתה קופץ, אבל הוא לא זז, אתה מתקרב, אתה רואה שזה היה חבל. זו הדוגמה הכי נפוצה שם, בעצם לכל מיני דברים, לכל דבר שמשתמשים פה. אז אנחנו, אנחנו במו ידינו עשינו מהחבל נחש. אנחנו הפכנו את החבל בעצם לנחש. נראה גם בגלל זה, היה לנו פחד וכל מיני דברים, וזיעה, ו... אבל אנחנו צריכים להבין שבעצם אנחנו הפכנו את הדבר לדבר, אנחנו הפכנו אותו לנחש. אם אנחנו רוצים להיות יותר מתוחכמים, אז תדעו שגם כשראינו שזה חבל, אז אנחנו עשינו אותו חבל. למה? בין היתר, כי בעצם הוא מורכב משלושה חבלים קטנים, אתם יודעים. אנחנו עשינו ממנו חבל. לא הסתכלנו על השלושה חבלים, אלא התייחסנו ל... לא לדבר על זה, שכל חבל מורכב בעצמו מהרבה סיבים, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. אנחנו מחליטים כאילו באיזה מקום לעצור, אבל בואו נתחיל, נחזור שוב פעם ל... ל, ל, ל, ל, ל מחש עצמו. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים כל הזמן אבחנות. מה מיוחד בדבר הזה? ומה מבדיל אותו מדברים אחרים? עכשיו, האבחנה הזאת, ההחלטה להתייחס לזה כמו אל אובייקט, היא החלטה שלנו. עכשיו, זו לא באמת החלטה שנובעת מרצון חופשי, וזה נובע מאיך שלמדנו, שלימדו אותנו, איך שהתרגלנו וכולי וכולי וכולי. וחשוב שוב פעם להבין שהאבחנות האלה הן דברים סובייקטיביים. דוגמה, מה יש לנו פה? האם יש לנו פה בקבוק, או שיש לנו פה משהו האם המים שייכים לבקבוק או לא שייכים לבקבוק? אני יכול להגיד, אה, כן, בטח, בקבוק, בקבוק, יש פה בקבוק מלא, זאת אומרת, המים שייכים לבקבוק. לא, אני יכול להגיד, אני מבדיל, יש בקבוק ויש מים. יש בקבוק, יש מים ויש פקק אפילו. יש בקבוק, יש מים, יש פקק ויש מתחת לפקק כזה חבק שצריך לפתוח אותו. בשביל להפריד את הפקק מה, מהבקבוק, יש משהו שבהתחלה מחובר אליו, אבל זה שאני מתייחס לזה כמו אל בקבוק, זו החלטה שלי. האם אני מתייחס למים שבתוכו כמשהו נפרד, אם אני לא מתייחס למים? כל הדברים האלה, הדברים שאנחנו עושים, אנחנו עושים כל הזמן, כמובן, בלי להרגיש, אבל תראו כמה הרבה... זה כבר מוזמן מחשבה. בטח, אין שום ספק. זה מאוד חסכוני, <חסק> זה מאוד יעיל, זה כמעט אפילו אה, כפוי עלינו, אם אנחנו רוצים לחיות, זאת אומרת, בחיים כאילו נורמליים, אבל אנחנו צריכים לראות שאנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה כל הזמן, וכמובן, אם אני אומר זה בקבוק, ואני שואל אתכם, זה בקבוק? עכשיו אני יכול לשאול אתכם, זה אותו דבר או לא אותו דבר? אז אם אתם צמאים, זה הרבה יותר טוב מזה, נכון? אבל אם אתם לא צמאים, ואני סתם שאלתי אתכם, ועוד לא התחלתם לחשוב, אז זה בקבוק וזה בקבוק, מה, מה הסיפור? מקסימום אתם תסכימו שיש לזה פקק ירוק וזה. עכשיו תראו, כשיש לפנינו שני דברים, יש לנו שתי אפשרויות, יותר משתיים. אנחנו יכולים להסתכל על מה שמשותף להם, או שאנחנו יכולים להסתכל על מה ששונה מהם. ביניהם. עכשיו, אחד האימונים הבודהיסטיים שמלמדים אותך איך להתייחס באהבה או לקבל מישהו שאתה שונא, אומרים לך, קודם כל תסתכל כמה דברים דומים בינך ובינו. המון דברים דומים. או תסתכל על זה שכמה שאתה לא סובל אותו, יש כמה אנשים שאוהבים אותו. עכשיו, אם יש כמה אנשים שאוהבים אותו, אז אי אפשר להגיד עליו באופן אבסולוטי שהוא רע. שיש אנשים שחושבים שהוא טוב, למשל. אז... לא רואים מיני. הם רואים משהו אחר? אז... אז זה, שוב, בנושא של ה... ההבחנה בין זה ובין דבר אחר היא דבר שאנחנו מביאים לתוך הסצנה. היא לא קיימת שם. היא לא קיימת שם, וזה מאוד חשוב. אני רוצה לשאול שאלה. כן. אני חושבת על האירוע שקרה לי אתמול שלי בבית 200. כן. אותו ואת החוטון שעומדים בעגלה. עד שיצאתי מהבית הוא שרה. את תמר, את תמר, את תמר. וחזרנו ליד הגן ילדים, וסופו של דבר, את נגד התכונה. תמר. תמר. הקטעתי לאימא שלו, אז היא אמרה, לא. הצלחנו ללכת לבארק, ואז נזכרתי בפעם הקודמת, קפתי אותה מתחת לעת תמר, ומשגו מראים עליו. אז הגענו לשם, ואני אומרת לו, הנה, תמר, אז הוא עוד יותר צורק. אחר כך חזרנו הביתה, ואז הם הוציאו לי את הספר, כבר שמח. הוא את המר. אני חושבת כמה זה חוסר, שכולם מדברים באותה תפה, ולא... זה בשפה שלא. נכון. אז אני אפילו לרגע לא מזלזל בחשיבות של הקומוניקציה. וכמובן שאם אני מבקש מצביה שתמזוג לי מים מהבקבוק, אני מקווה מאוד שהיא מתייחסת לזה כמו אל בקבוק, ושהיא מבחינה בין הבקבוק עם המים והבקבוק בלי המים, <laughs> כי אחרת מים אני לא אראה. אז שוב, צריך, אבל אנחנו צריכים להבין איפה התועלת של הדבר נגמרת ומתחילות הצרות. אני מסתימה מאוד בקשר של המודעות וההבנה בני אדם שונים, וכל אחד מקבל את הדברים אחרת, ועוד רגישויות yes. וזה, yes. אבל עד <שיב> הוא... <שיב> התאוס הזה, אבל, <שיב> אני לא ברי... <שיב> אבל אני לא בעד הכאוס, וגם, <שיב> <שיב> אני רוצה... לא, <גם> <שיב> <שאני שיב> <שאני שיב> <אומרת, שיב> <שיב> אבל אני אומרת... אני אפשר עד הסוף ללכת. ראשית כל, אבל גם אם את הולכת עד הסוף, זה לא אומר שזה צריך להיות 24-7. אני מדברת על לעשות את 24-7. לא, לא, אבל זה לא נכון, אני אומר לך. גם הדלאי למה, כשתקראי לו דלאי, הוא יסתובב. למרות שהוא יודע שאין אני. זה שני דברים, אנחנו פוחדים שאם אנחנו נקבל את הגישה הזאת, אז פתאום העולם יהפוך לאיזשהו מרק אחד גדול, שאנחנו לא נדע לאן ללכת. לא, אין שום חשש. זה רק נותן לך עוד אופציה, למשל, שאם את יושבת כעת על המרפסת ואין נכדים ואין לך שום בעיה, אז את יכולה לתרגם. את יכולה להיות אחד עם העולם, נגיד, או משהו כזה. אופציה. לא כפייה ולא תמיא, ואין מה לדאוג, והעולם לא יהפוך למרק. אבל כשאת תראי איך שאת, מתוך המרק הזה, מוציאה אתרייה אחרי אתרייה, את לא רק מוציאה אותן, את יוצרת אותן, זה נותן לה חופש. את יכולה ליצור ככה, ואת יכולה ליצור ככה, את יכולה כן ליצור, ואת יכולה לא ליצור, ושום דבר לא כפוי עלייך. אבל עכשיו, כשאנחנו פועלים מתוך ההתמדה של מה שאנחנו מכירים ומה שאנחנו יודעים, בעצם הדברים קפויים עלינו. אנחנו ככה פועלים, כי זה ככה. כי זה זה, וזה זה, ואני אני, ואתה אתה, ו... והוא טוב והוא רע, וכל הדברים האלה, אנחנו חושבים שיש להם באמת קיום אובייקטיבי. כל התפקיד שלי זה להראות שהקיום האובייקטיבי הזה הוא לא כל כך אובייקטיבי. <אז> בדיוק. ואז יש לנו אפשרות. אנחנו יכולים להמשיך להתייחס לזה כאילו שזה קיים, זה בסדר גמור, ואנחנו לא חייבים להתייחס לזה כאילו. זה עוד יותר טוב. ויש לנו המון רגעים, שעות, ימים, שאנחנו לא קפואים דווקא לעשות מה שצריך לעשות, כאילו. אנחנו יכולים לא לעשות, או לא להפריד, או לא לחלק. או לא לפחוד, או לא לחשוש. ולאט לאט זה מחלחל גם למצבים שהם כן מצבים שאנחנו אמורים כאילו... לקבל בהם החלטות. כן. כן. כן. כן. כן. אם כאילו אני חושבת שאתה מדבר, חוץ מתורה, אולי תסביר ללמד גז ודין. אם היו רק נותנים עשרה אחוז מהשעות של התורה. ילדים אפשר ללמד בכלל, אפשר ללמד אותה מדיטציה, כאילו, בלי עוד ה... בטח, משהו. כן, בטח, כן. אפרופו, אבל, דרך אגב, לגמרי לתקשורת, אני רגעתם, אני ילדים הגדולים, הם מדברים בגיל נורא מאוחר, הם מסגלים עם שלוש אבל את לא מבינה איזו קומוניטציה לא מילולית יש להם, מסובכת. הם משחקים אחד עם השני בתפקידים, במשחקי תפקידים, והם בונים ביחד, וכל מיני דברים. לא יוצא כלום הם בונים כישורים אחרים, בגלל שהם לא יכולים לדבר. אז צריך להבין שמה שאנחנו עושים מהדברים, פה אנחנו כבר משתמשים בעצם במחסים שיש לנו בראש. אנחנו צריכים להבין שלכל אחד יש מחסן אחר. עכשיו, ברור, אם גדלנו באותה תרבות וגדלנו באותן שנים, אז המחסן שלנו נורא דומה, ולכן לפעמים אנחנו חושבים שזה המחסן שהוא, שהוא אוניברסלי והוא היחידי שיש. אבל כיוון שאנחנו כבר מבוגרים, וכבר היינו בכל מיני מקומות, והיינו בכל מיני מדינות וזה, אנחנו כבר יודעים שזה לא נכון. עדיין, אנחנו חושבים שהמחסן שלנו זה המחסן הנכון, אבל המחסן שלנו הוא לא נכון ולא לא נכון, הוא במקרה מה שיש לנו כרגע. וכשאנחנו רואים שאנחנו מוציאים כל מיני דברים מהמחסן ומלבישים אותם על המציאות, אנחנו יוצרים לעצמנו איזושהי מציאות. ושוב, זה בסדר, אין לי עם זה שום בעיה, אבל כשאנחנו נראה שזה, אנחנו עושים את זה. וזה כבר כל... מה? ארבע דקות. בסדר. אז, אז אני רוצה להכניס פה איזושהי טרמינולוגיה ש, שדווקא אילן אה, אה, אה, משתמש בה קצת יותר מדי, אבל יש מה שנקרא בבודהיזם האמת היחסית והאמת המוחלטת. וצריך להבין, שתיהן אמיתות. אז האמת המוחלטת זה זה. ללא מילים. האמת היחסית זה שזה בקבוק, ושיש פה מים, ואפשר לעשות איתו זה, אפשר לעשות זה, זה, זה, זה. כל הדברים האלה זה אמת יחסית, זה אמת, זאת אומרת, ברור גם שאם אני צמא, רצוי שאני אתייחס, אשתמש כרגע באמת היחסית, שזה בקבוק, ואפשר לפתוח אותו, ואפשר לשתות ממנו. זה לא סתם שיש בתוך איזשהו פלסטיק עד האמצע שיוטה מין, מין, מין, מין צבע כזה, אבל צריך להבין שכשאנחנו עוברים, אז אמרנו בהתחלה הייתה תפיסה נקייה לגמרי, אחר כך היה פילינג טום, עכשיו כבר שמנו תוויות ואנחנו כבר יודעים שימושים וכל הדברים האלה, ופה, אם אנחנו כבר בשלב הזה, אנחנו כבר די בתוך המלכודת, זאת אומרת, אנחנו כבר די קשה לנו לחזור אחורה, ואנחנו במצב מסוים נמצאים, אפשר להגיד, כאילו, יש משהו שההודים קוראים מאיה. מאיה זה המחזה תעתועים שאנחנו חיים בתוכו. אנחנו בעצם חיים כאילו בתוך מחזה. המטריקס. בתוך המטריקס, כן, בתוך הסרט. אז פה כבר יש מאיה אה, כאילו אה, אה, כמו שצריך, ואנחנו גם כבר נמצאים בשלב, במידה מסוימת כאילו על טייס אוטומטי. זאת אומרת, מפה ההמשך שאנחנו עוד נמשיך, יש עוד שני שלבים, אתם זוכרים, הוא כבר די קשה לעצור. אפשר עוד לעצור, אבל חשוב, חשוב להבין שזה כבר, עכשיו שימו לב, זה, זה, זה יחסית מאוד פשוט. אם אני רואה שאני נתתי לזה את השם, השם כבר לא שולט עליי. רק עצם זה שראיתי שאני נתתי לזה. כשאני עשיתי את החלוקה, החלוקה כבר לא כפויה עליי. זהו, לא צריך יותר מזה, רק צריך להיות מאוד מודעים למה שקורה לנו. ברגע שאמרת האמת מוחלטת? כן. איזה אמת מוחלטת? נדבר על זה. אם זה אמת אה, מה זה אמת מוכנה? איזה אה, זה מילה זה נכון, לא, אני מבינה מה הוא זה מטעה. הם משתמשים בזה, אמור. איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה?